На дворі глибокий травень. Місто, накрите низьким небом, насичене таємничими флюїдами, як будуар королева німфоманки. Кілька хвилин, і світло стає бусковим, Насуваються хмари. Місто одразу перетворюється на гігантський пологовий будинок. Хмари народжують грози. Перейми часто бувають важкими і довгими. По кілька діб, але потім процес стає ураганним, і цілий світ сповнюється гучними криками неба і його прозорою кров'ю. Бранко в цю хвилину міг би подумати словами якогось не надто винахідливого поета, мовляв, кожна травнева гроза є народженням нового життя, але він лише вдихає густо озоноване повітря і розплявляє плечі, і цими плечима ловить позаду себе чиєсь Схвильоване «Зачекайте!» Жінка у довгій темній сукні спирається на парасольку, як на ціпка. Озирнувшись на неї, Бранко в першу секунду жахається, а потім ніяк не може зрозуміти, чому молода, гарна, спокійна. Вже потім бачить, що жах цей сидить у неї в очах, жалюгідний, як особисте... Побити собачатку. Зачекайте ще раз, повторю жінка. «Це ж ви фотограф?» «Так, я», – відповідає Бранко. «Тоді я до вас. Рішуче, каже вона. Мені треба фото. Ви ж робите портрети. Мені потрібно зробити портретні фото. Але ж сьогодні я не працюю, м'яко, заперечує Бранко. Можливо, ви прийдете завтра?» «Ні», – хитає головою жінка. «Завтра я повинна вже мати світлини, сфотографуватися мені треба сьогодні, розумієте?» У голосі в неї калатає надрив. «Я їхала до вас з іншого кінця міста», – додає вона. Бранко чудується, чому жінка випльовує слово так, ніби тримає в роті каменюку, і розуміє, що вона зубами з зсередини щоки, щоб... Обличчя здавалося непорушним. Ого, зараз заплаче, бачить він, і приймає блискавичне рішення. Ну, ходімо. Піднімаючись сходами, вони знайомляться жінку звати Ганна. Тут Ганну називають Анною. Але Бранко старанно вимовляє саме так, як вона представилася. Ганна, чому ж ви, Ганно, прийшли до мене? У місті десятки фотостудій. Мені вас порадили, відповідає Ганна. Сказали, що ви найкращий. Бранко відмахується, але йому приємно. Ганна дивиться на нього строго. Мені потрібні гарні фото. Цю фразу вона повторює ще кілька разів, перш ніж вони заходять до студії. Бранко... Садовить її стілець за журною спинкою, возиться зі світлом і відсторонено думає, чи не доведеться йому раптом відпоювати відвідувачку валеріанкою, якої в нього, здається, немає. «Я повинна вам пояснити, – несподівано каже вона, – пояснити про ці фото, щоб ви краще зрозуміли». Добре, погоджується він, я слухаю. Ні, стривайте. Ганна підводиться і щось шукає у пакеті, з котрим прийшла. Ось, я повинна передати вам. Вибачитеся, що потурбувала у вихідний день і взагалі. І зробіть, будь ласка, гарні фото. Вона... Простягає йому коробку шоколадних цукерок. Ні-ні, що ви, припиніть, не треба цього, махає руками Бранко, будь ласка. Будь ласка, тихо повторює жінка і наступає на нього. В очах у неї стільки голодної печалі, що в бранка підгинаються коліна. Він задкує до дверей, Ганна наближається, і тут він розуміє. Єдине, що може врятувати зараз і його, і її, довга... І відверта розмова. Вона має випустити своїх демонів, а він ловитиме їх по голі руч під скляною стелею. «Дякую», – каже Бранко, швидко висмикуючи коробку цукерок з її рук. «Зараз я зроблю чаю, присядьте». Він виносить із кухні дві чашки чаю. Ганна дивиться на нього «Розгублено». Я вирішила, що маю вам розповісти, тільки тоді ви зрозумієте, які фото мені потрібні.